Hogy ki vagyok én? Nem is kell elmondanom, hiszen a választ már tudod. Én vagyok az ember minden tükör mögött. Az vagyok, akit a pupillát tükrében látsz, mikor egészen közel hajolsz. Akit a pupillát tükrében látsz, amikor egészen közel hajolsz. Én vagyok az ember minden tükör mögött. Az idézett már tükör moguljából volt egy picike részlet, amelyel a 2012-es egyéni országos bajnokság első helyezettje lett. Ezzel kijutott a nemzetközi versenyre Belgiumba, ahol ötödik helyezést ért el, azóta tavaly is bajnok lett, a belső közlés mai vendége, természetes módon Süveg Márt, és hogy ki ő, reményeim szerint kiderül az elkövetkezendő egy órában, hogy miket ír, mit zenél, hogyan gondolkodik a világról, beszélünk majd a kezdetfiairól, szövegekről, és ahogy megszokhatták már, is hozott magával szöveget, illetve zenéket, Tartsanak velem, én Marta Néva vagyok. Szóval köszöntöm Siveg Márkot, a közlés mai vendégét, és azt hiszem, hogy amihez a legjobban kötik a te nevedet, az az a kezdett uh, fiai, amit szávad a Péterrel, illetve később a hozzátok csatlakozó avas Patrikkal hoztatok létre. Ahogy a meghatározását találtam, Budapesti Underground Hip Hop Trio, Hip Hop Slam Poetry, illetve a rappből indultatok, mi a közös, vagy mi a különbség, egyáltalán mennyire átjárhatók ezek a műfajok, és magadat rappelőnek, szlemmelőnek, hip-hop bosnak tartod. Üdvözlöm én is a hallgatókat. Um... Elég hosszú időszak előzte meg a, a SZLAM előtt, zenéléssel eltöltött időt. Az, az olyan szinten nyomta rá a bélyegét arra, hogy kinek kéne most gondolnom magam, hogy én is elvesztem egy kicsit az útvesztőben. Igazság szerint ez, ez talán rendezvényfüggő, melyik színpad éppen milyen környezetben hogyan történik a fellépés, és akkor is lehet váltás, még akár egy adott szövegen belül is, és pontosan ez a fontos benne, azt hiszem, hogy, hogy átjárhatóak ezek a világok, hogyha megtalálja az ember a kiskapukat, akkor, akkor ide-oda lehet nagyon szórakozta, önmagának is szórakoztató módon mozogni ezek a világok között, úgyhogy én csőleg Márknak tartom magam, van egy, van egy színpadi nevem is, és a, néha az hangzik el, néha pedig a polgári nevem. Bár alapvetően pont ettől a műfajtól idegen, hogy bezárjuk különböző kis dobozkánkba, de azért most meg is tegyük meg azt, hogy egy picit mutass rá, hogy mi a különbség, amikor szlemet mondok, meg mi a különbség, amikor hip hopot Hát az egyik legszembetűnőbb, vagy fülbetűnőbb különbség az, hogy, <gül> hogy a, a, a hip hop és a rap zene ez általában szinte kivétel nélkül hozzátartozik, hogy, hogy zene legyen általában egy kettő es ritmikájú dolog, mi egy elég kötött forma. Ehhez képest a slam poetry, aminek még egyelőre nem találta meg senki a, az igazán megfelelő magyar nevét, a slam az odacsapást jelent, a poetry az költészet, ebben is in indult egy ilyen kis visszássága a mozgalommal kapcsolatosan, hogy költészete vagy nem, de erről majd úgyis is beszélgetünk. Szóval a legnagyobb különbség az természetesen az, hogy az egyik Mind a kettő nagyon szövegcentrikus műfaj, a repzene is szerintem, a, a, ahogy a popkultúra részé elég fontos. Majdnem, hogy elhanyagol, elhanyagolható lehetne a repzenében is a zene, de az egy kötött forma, és ezért egy kicsit nagyobb szabadságot enged meg magának a Slam Poetry, ahol általában versenykeretek között, Három percben mondhatja el az illető a véleményét lényegében bármiről, ami őt éppen foglalkoztatja. Majd erre még visszatérünk. Annó Závada Péterrel angolul kezdtetek szövegeket írni. Talán akkor a zene sokkal fontosabb lehetett, mint maga a szöveg, de te majd erre válaszolsz, és igazából a kezdet, vagy a ti kezdetek, az a 96-os év, amikor áttértek a magyar szövegre, ez valóban egy váltás is, amikor a szöveg válik, a vivővé, és a zene egy picit háttérbe szorul, és egyáltalán, hogy miért kellett magyarra váltani. És akkor ehhez még egy fontos információ, hogy ugye az az angol szöveg, és maga a szlem az Amerikából jön, tehát hogy mennyire hatott az akkori amerikai szlem rátok? A szlemmel sokkal később találkoztunk, 96 7 környékén kezdtünk el magyarul repszövegeket írni a Petivel. Azért kezdtünk el igazából angolul írni, mert mind a ketten uh, voltunk olyan szerencsesek, hogy már akkor is elég jól beszéltünk angolul a szlángek is uh, eljutottak hozzánk, sőt, kifejezetten érdekelt nekünk a dialektusok uh, mindenféle ilyesmi, és tehát szövegcentrikusan indult. Azért angolul, mert uh, nem találtunk senkit itthon. Aki, aki olyasmit képviselt volna szövegileg, mint amiket mi értettünk, hogy Amerikából mi érkezik, hogy milyen milyen jellegi, milyen típusú szójátékok vannak, és hogy mennyire színes tud lenni egy repszöveg, és hogy, hogy ez egy történetmesélés, vagy, vagy, vagy teljesen a hétköznapi dolgait mondjával, aki vagy be, belehelyezheti magát ugyanúgy egy teljesen fiktív történetbe, vagy csak a szavakkal játszik, és, vagy a, a szójátékokra megy rá, vagy a ritmikával játszik, ott nagyon-nagyon sok lehetőség van, amit nekünk úgy tűnt, hogy szinte senki nem, tud vagy nem akar kihasználni azért a közönség, amelybe belecsapódott a ti szövegetek, mégiscsak magyarul értette. Vagy kellett volna, hogy értse azokat a szófordulatokat, azokat... Már az a... angol szövegeket? Így van, és az angolt... Az angol szövegénket soha senki nem hallotta. Mert hogy a váltás, hál' Istennek, az, az megtörtént még mielőtt felvételre került volna sor. És a Bencsik Ádám Ponza néven szlemmelő fiatalember, aki azóta is aktív, és ő is egyébként reppel kezdte, ő szólt ránk konkrétan egy, egy bulik elős közepén, hogy tudja és hallja, hogy, hogy, hogy mi már valamit irogatunk angolul, de hogy, hogy, hogy nem magyarul. És ez egy ilyen hosszabb beszélgetés volt, aminek a végére az volt a konklúzió, hogy igazából tényleg mennyivel érdekesebb dolog lenne megpróbálni, hogy azt, amit... Azt, amit kapunk azoktól a szövegektől, amilyen dimenziója van ott a, a repszövegeknek, azt valahogy meghonosítani, vagy átültetni, vagy kicsit magyarrá magyar tenni az egészet, nem lemásolva konkrétan a dolgokat, hanem hogy csak az ízét, a bűzét kivenni belőle, és, és, és megcsinálni magyarul, és lényegében ez adta a nevet is a, a, a zenekarnak, hogy azért lett a kezdetfilm, mert hogy az amerikai repszöveg a kezdet, mi annak a gyermekei vagyunk itthon. Hasonló dolog, mint amit mondjuk a Fenyői Miki csinált meg a brékzenében, vagy előtte a rock and roll és a, a beat is, hogy ilyen átültetős, úgyhogy az mégiscsak magyar rá vált az egész. Akkor most hallgassunk meg a, a kezdet egy számot az egyházat. A az ég volt a teteje Padló, a végtelen föld, falak nincs a a nap. Oldanyám. Csillagok a gyermekek Határtraan gorgolják illatok a kertemet Óceánkád, lángolám, a lámpa, harcom, Tóban mosom, hegytető a irodám Ott a józan gondolkozó harmat fűbe hajtom fejem gond, egy a fotte, a fotel Hotel tál, a csillagos motel Retőm színe minden nap az úr abba Egy vendég sem kérdője lesz ki az úr a háznál és minden isten szív vart a karma Kezembe órát adtak és mégis hallak hallak Három igazányom minden kezét kérték ja. már Igaz, három kiom mindig tovább. A féltéglát, három orvosmányom az évezredek Ez a büntető törvénykönyvek, az igazi BTK, a kódban lapozom a Bibliát, betűt ismerve belülről, láthatod Isten arcát, kinyitva holvasatod, rögtön alak nevét Téz is, oldák regélyk, alkotják a tóhát, szenzorok, átfordított, nem marad, semmi más, mára már, ez csak olyan 50-50 cent mását, nyelvanci pál pápa lámke, kőházban leste, felfeled az Istenek, a fejük este, ezer hamis profétal, itt egy lesz van fogalmad arról, hogy a hit gyülekezel? a biznisz, én az égbe tartom kezet? Ez a markát tartva hitpénzből BMW-t vezet És tőlem kérdezed, hogy miért vagyok mogorva? Tövis korona, új Toyota korona De persze újkori imposztorok nem juttak csak pokolra Saját sátány kezében gyorsan motolla Jézus nem érdekli a vallási reklám ha valamivé vállás feltámadna ja. Én tisztelek, ha hiszel az egyházad De ahogy az elején mondtam, nekem egyházam van Egyházam van, annak az ég volt a teteje padló a féktelen, völd, falak nincsenek a nyám csillagok a gyermekek határtalan horgolják illatok a kertemet kell lángalám, parcom tóban mosom, hegytető az iodám, ott a józan gondolkozó, kozol a fűbe hajtom, fejem gond, egy szása a fotel, hotel kontinens tál a csillagos hotel MUTTER FATTER MUTTER FATTER Assalamu alaikum, shalom tavasz baktalo kárpát Kárkát és buli a hadár Zsultria non plusz Sárból is veszéből Vajdaság, zékek, komit felvidék, rékesség magyarul tolvaj a szív, magyarul szól a száj, még senki sem szomszéd, mindenki lakó vagy szobatárs egyházunk van ki, a fasznak egy szabotás. A fételen föld, falak nincsenek bám a nap, oldanyám, csillagok a gyermekek Határtalan horgolják, illatok a kertemet, ócánkán, lángalám, parcom, tóban mosom, hegy az irodám, ott a józan gondolkozolam, fűbe hajtom fejem, gond egy százal hölgy a fotel, hotel, a hadcsillagos fotel. Söveg Márk, és azt gondolom, hogy ebben a műfajban az nagyon-nagyon fontos volt, hogy egyszer csak divatja lett, vagy fontos lett az, hogy az utca művészete, akár gondolok itt a street art-ra, akár gondolok mindarra, ami kivitte az összművészetet az utcára, és valami nagyon-nagyon hasonló történt szerintem a szövegalkotásban. Tehát ugye a slam valami nagyon hasonló, mint a street art, és hogy kérdezem is, hogy... Hatott-e ez az egész utcára való kivitel a művészetnek, vagy szélesebb közönség? Tehát a szlemnek ez egy jó táptalaja volt-e, hogy a 90-es években megkezdődött egy ilyen folyamat nálunk is? Azt hiszem, hogy nagyon sok minden hasonló dolog történt már korábban is, nem csak itt, hanem a világon mindenhol. Egyszer csak valaki adott neki egy ilyen nevet, aki Mark Smith volt, 84-ben Chicagóban aki egy építőipari munkás volt, és egyszer csak azt gondolta, hogy nem biztos, hogy csak a kanonizált dolgok a számottevőek, és, és legyen egy szabad fórum, ahol, ahol, mint ahogy a Hyde Parkban, ott elmondhatják az emberek a dolgokat. csak inkább legyen a kocsmában, mert ott csak más a hangulat, mint a Hyde Parkban, mondjuk. És ez ez szerintem akkora löketet adott nagyon sok mindenkinek, de hát a, a, az előtte mondjuk a beat generációban is számos ilyen dolog történt, csak akkor éppen lehet, hogy máshogy hívták, vagy nem volt egy ilyen, nem adtak neki egy ilyen keretet, mint amit a Marx smith végül kitaláltak, hogy, hogy versenyeztetni kéne, és ez is a visszásság, amiért támadni szokták mondjuk a lemet hogy hogy lehet szövegeket versenyeztetni egymással, illdomos -e az egyáltalán szép dolog, enem, És a, a keret miatt lett egy neve ennek az egésznek, és aztán az futótűzként terjedt, és nálunk 8 évvel ezelőtt jelent meg igazából ezen a néven. Amikor a Petrányi Zsolték a műcsarnokban megcsinálták az első ilyen estet, hogy akkor ez, ez most akkor szlampoetri. De hát előtte itt hol Érdekes is volt... ennek a pályafutása, hogy ugye megcsinálták a műcsarnokban az elsőt, ezért azért alapvetően, hogyha ma megnézem a helyszíneit, akkor sokkal inkább a romkocsmákhoz kötődik, tehát, hogy viszi ezt a hagyományt is, ahogy ez Amerikából elindult, a hallgatói meg a művelői azok a 20-as, 30-as generáció, de hogy van-e átjárás a generációk között, vagy ez mondjuk kisajátította a ti generációtok? Ö, egyáltalán nem szeretnénk kisajátítani, nagyon... Balgalépés lenne, hogyha valaki ilyen törekvéseket egyáltalán eszébe, eszébe jutna, ilyesmi. mi sajátított, az lehet, hogy rossz szó, de mégiscsak valahogy ti feditek le a szlemmet. viciáltjárások ö... átjárások vannak különben. Egyik egy nagyon jó példa rá, ez káros Endre, hangköltő, aki, aki az országos versenyeken is ott szokott lenni, és számos rendezvényen ott van, és... Ö, Szerintem nagyon sokan, nagyon sok energiát és ötletet kaptunk tőle, és nagyon jót tesz a közegnek, hogy ott van valaki, aki nem csak a 20-as, 30-as éve itt tapossa. Ott van Kornis Mihály e... is, de ők különben, bocsánat, jöttek abból a 70-es évek, mondjuk második nyilvánosság kultúrájából, ami... Ugyan ezt csak nem így... Volt. Nem, volt ez, nem ez volt a nevebb lényegében, vagy lehet, hogy éppen akkor ott zenéltek alatta is, nem csak mellette, vagy a, most a, a lakásszínházokban is nagyon hasonló dolgok történhettek, meg én sajnos nem lehettem ott, de ott is biztos, hogy nagyon sok minden ilyesmi megtörtént. Ennek most csak neve van, és az, hogy, hogy fiatalok vannak azért zömében a színpadon, sőt, nagyon fiatalok is vannak, a, az, az csak szerintem az a, a vonzás törvénye alapján akkor, akkor úgy lesznek nyitottabbak rá még inkább a fiatalok, hogy egyszer csak azt mondják, hogy még lehet bennülök a gimnáziumi padban, és eddig unalmas volt az irodalom óra, de hogy most hogy lehet, hogy az érettségi tételben lesz Lampoljotra, és ez engem érdekel és Hú, szeretem. Hú, hogy mondod, mert hogy ö, észen konkrétan pécsett egy gimnáziumban, Érettségi tétel volt azóta több helyen is, de közben meg éppen arra gondoltam, hogy ez kanonizálja a műfajt, és hogy jót tesze a műfajnak, hogyha az érettségi tételként mégiscsak bekerül abba a kanonizált irodalomba, a József Attila, a Radnóti, a költök mellé, tehát mennyit árt, vagy mennyi jót tesz ennek a műfajnak. Hogy nem is csak az a fontos kérdés, azt hiszem, hogy a műfajnak mennyire tesz jót, hanem hogy általánosságban jövő a költészet irányába mennyire tud ellendíteni embereket, és az, az szerintem egy nagyon-nagyon fontos része Ennek A műfajnak nem feltétlenül tesz jót, persze, mert amikor 7-8 évvel ezelőtt még tényleg lényegében a szlemmerekkel egymást néztük és hallgattuk meg, és mi voltunk egymás közönsége 5-10-15 emberről e, legyen szó, Addig az egy teljesen más milliójű és más ízű dolog volt, mint amikor egyszer csak a trafóban 500 ember ott tűkönülve várja, hogy na akkor most ki mit fog mondani. Viszont meg lehet csinálni azt is, hogy az alfajta intimitás megmaradjon, még akkor is, hogyha nagyobb volumenűvé válik a dolog, és azt hiszem az az egyetlen fontos dolog, hogy erre ügyelni kell nagyon. Hogy, hogy ne legyen se úgy például emelve, az egész, se ne legyen nem tudom, a nem tudom, kereskedelmi tévéknek a, a, a martalékává ne, ne váljon mondjuk. Ilyesmi dolgokra szerintem, hogyha ügyel az ember, akkor meg lehet tartani egy olyan egészséges, folyamatosan akár növekvő, de egészséges módon növekvő mozgalomnak, ami, ami sokkal több jót hoz magával, mint amennyit ártana. Jó, itt a mozgalomnál fogjuk folytatni, de előtte hallgassunk meg egy következő zenét az a kezdet fiaitól, a Hisz sztorít. Thank mm -hmm. you. Meg az első csodroppanást Miután végignéztem az ős Az első házaknál Én voltam a sár, voltam leprás király És másra éhező kály Tapasztaltam Jafrodité Valóki bálya Norbinak vagyok a ledobott kalóriája Nem a való világból jöttem A való világra Voltam és még leszek önmagam paródiája vegetáriánusnak egy szendvics, ami sonkás Voltam napnál fűtő és meduzánál fodrás, adás és oltás, márkás, portáska, Minek a mélyére senki más, csak a lányás Sztálin parancsára szászor ordítottam kaput Trójában a falunak valóban én nyitottam kaput Játszottam kassanovát meg Babonázó szüzet És 68-ban én csináltam először meg a tüzet én találtam ki, hogy a katonák az üzlet És én voltam az oka annak, hogy Dániában bűzlet Leonardo kezében ím Tatárokkal együtt toltuk a tartármártást Azt a havat olvasztom, amit tére majd a tiszavíz, Ahol a vámpirok ellen készítettem krucifix Amik Hitlerék azt mondták rám, hogy gond van Utolsó percét végignéző tarkó voltam Voltam senki, de a fiam úgy hívták, hogy belé Elvisz game én voltam a zselé Voltam hegy és szakadék, vizet hozó folyó Art Kennedy fejében a golyó Őfordult, hogy a kedvem szolgák lesték, a Berni falon voltam krombomba festék, voltam pisztoly, penge, párcél és penna, a kanyarén voltam, ahol behalt a senna, Hite hagyott pap, a pietára ráborultam, többször voltam fegyverben, a száz éves háborúban, mindkét oldalon, gyalogos és tiszt is, az egyik bankban engem rabolt ki a whisky ha lehet, egy teljesen privát, én ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt a számatokat. Ráadásul szerintem ez nagyon jól mutatja azt, hogy mennyire átjárhatóak a dolgok. Tehát, hogy elindul ebből a nagyon-nagyon finom dallammal, és jön rá a repszöveg, Ö, ebből azért viszonylag kevesetek van, ebből a nagyon lírai, nagyon lágyból. Igen, igen, két lemezünk van, a második album már négy éve, hogy megjelent, és annak is a második kétszédés lett a lemez, és a második korongon vannak inkább ilyen dolgok, és hát igen, egy kezemen megszámolom egyelőre őket. Mert távol áll a műfajtól, vagy tőletek áll távol, tehát ehhez a viszonylag gyors, kötött ritmushoz ilyen zenék jönnek? Nem is feltétlen gyors a, a repzene, de a dinamikája az azért általában, igen, az, az meghatározott. Ez egy olyan utcas, utcas stílusból nőtte ki magát, ami most már bárhol vihet, és mi is csak elkezdtünk próbálkozni vele, hogy tényleg, hogy, hogy, hogy mennyire lehet szabad líraival tenni, és igazából rájöttünk, hogy természetesen azt csinál az ember, amit akar, nem szabad önmagunk korlátait megszabni. Úgyhogy akár egy ilyen... Komplett lemezt is ki lehetne adni, maximum azt mondanák, hogy egy srácok, nem vagytok már olyan kemények, mint voltatok, de hát természetesen az ember 30 fölött már kicsit máshogy lát dolgokat, mint 16 7 évesen, mert hogy az első albumot 16 7 évesen írtuk, és akkor ott, ott jön a, a rebelis tinédzsernek minden gondját, rázúdítottuk a hallgatóságra, ami minket nyomasztott, csak egy játékos formában. És az, az azért már megváltozott, alanyibbak. Tehát látjátok a azt a generációváltást is, hogy mondjuk ti, akik így közelebb a 30-hoz, azokkal a 10 évesekkel összehasonlítva, akik most indulnak ezen a pályán, hogy más, amiket ők gondolnak a világról, más, amiket ők tartanak fontosnak. Tehát a konvenciószót nem használnám, de mégis történt nálatok egyfajta ilyen Hát egy kicsit. Aha. Hát óhatatlanul kénytelenek voltunk egy kicsit felnőni, meg megkomolyodni, meg meg, meg olyan dolgokra elkezdeni beszélni, amiket még nem aknáztunk és ez egy, ez egy egyenes út vezetett a felé, hogy, hogy alanyibb legyen az egész és nem feltétlen a játékra menjen rá, mint a, a, a becsomagolt üzenetben mondani valóba azt a pakkot, amit át szeretne adni az ember. Az meg volt az első lemeznél is, csak egy olyan tömör nem is tömény, tömény csomagba csomagoltuk az egészet, hogy nem feltétlen jött át az üzenete, meg hát természetesen nem is feltétlen volt ugyanaz az üzenetünk, 17 évesen, mint most 34 vagyok. Hát gondolom, hogy ez meghatározza az írás módját és mert hogy alapvetően ezek a szövegek, ezek nagyon aktuálisak, amiatt fontosak, hogy az aktualitásuk jön ki. Tehát, hogy te például ö, sokat szöszölsz a szövegekkel, vagy történik valami a téged körülvevő világban, és arra te azonnal reflektálsz, és itt tudom én, megírod egy-két óra alatt ezeket a szövegeket? Itt, itt most vissza kell, hogy térjek az egyik első kérdésre, hogy mi a különbség a rep és a szlem között, és ott ezt nem mondtam el, ez egy másik nagyon-nagyon szembetűnő különbség. A, a, egy rapzenét elkészít az ember, lehet, hogy egy évig csináljuk az albumot, lehet, hogy két évig, amit az aktuális tényleges munkát. Nem lehet mondjuk olyan, teszem azt, közéleti témához nyúlni akkor ott, mert lát, hogy háromnegyed év múlva jön ki a lemez, és teljesen érvényét veszti. Ehhez képest Slimpoetri-ben most már tényleg hetente az ország területén mindenféle vannak rendezvények, azonnal lehet reflektálni. Ma volt valami híradóban, vagy történt valami délután, azonnal meg tudom írni, és akkor ott az három percben elhangzik, és lehet, hogy soha többet nem Ez az Egy kötelezvény ami fajnak, hogy reagáljatok a politikára, a társadalmi dolgokra, elég sokszor olyan kérdések, Minket írtok meg, akár zsidóság, cigányság, politikai dolgok, ami azonnali reflektálás? Nem kötelező, de valahogy így alakul ez nagyon sok helyen a világban. Tehát ez nem egy magyar sajátosság, azt gondolom, amennyire beszélgettem külföldi szlemerekkel, meg megpróbálom követni a külföldieket is. Ez teljesen természetes velejáról, mert tényleg egy ilyen szónoki pozíció ez, és akkor tényleg vagy, hogy hirtelen felindulásból, mert most engem valami nagyon felbosszantott, és akkor általában az embert mondjuk, vagy valami szerelmi, vagy csalódottság dolog bosszanthat fel olyan nagyon, mint mondjuk társadalmi problémák, vagy politikai, és abból sokkal több van, és hát folyamatosan biztosítva van, és ezért alakul ki az, hogy hogy elég sokan operálnak ebben, mert mindenki azonnal azonosulni is tud vele, hogy ez most engem is ideges. Tehát jó, tesz ez a közeg, mert ebben jobban él ez a műfaj, tehát mondjuk Azt egy tékésebb társadalomban miről szólnak a szövege? bármiről szólhatsz lempoetri szerelemről szeretném, hogy mondjuk nagyon sokat, sokkal többen beszéljenek. Én sem, én sem nagyon tettem még lehet, meg. Lehet, hogy most ennek nincs itt az ideje. Igen, igen. most még így kidőngi magát mindenki, és akkor az lehet, hogy leülepszik egy kicsit. De ö, szóval nem, nem műfai sajátosság, ez csak valamiért úgy alakult, hogy, hogy sokan Valószínűleg azért, mert mindenki, az azonnali visszacsatolás például a, a, a, a, az egyik legfontosabb dolog a slamben, ma, ma délután, vagy lehet, hogy most innen elmegyek, megírok valamit, és egy holnapi slamben el tudom mondani, és azonnal le is tudom mérni, hogy ez mennyire hatásos. Nem az, hogy mennyire tetszik, vagy nem tetszik, hanem, hogy mennyire hatásos. Mert hogy itt valahol egy hatásvadászat, azt szoktam mondani, hogy valami, valami csa, meg lett csavarva, és a hatásvadászat is fontos dolog itt. Kacérgattam a gondolattal, hogy arra kényszerítelek, hogy így gyorsan mondjál egy ilyen szöveget, hogy megy ez pár perc alatt. Eljetelemben arra kérlek, hogy hoztál magad el egy szöveget, ami amúgy éppen egy vagy két hete a szlampontpont a libri kiadó által kiadott szlamszlamszövegetben jelent meg, és akkor azt kérem, hogy ezt olvast föl, <höhem> A tehetetlen ember mindig másra rakszik. A tehetetlen ember nem hallja, ami hallatszik. A tehetetlen embert szíjak, ejtik, rabul, A tehetetlen ember izzadva sem tanul. A tehetetlen ember szídja, aki tehetős. A tehetetlen ember fázik, hogyha felelős, A tehetetlen ember nem emlékszik szépre, A tehetetlen embert könnyű csalni lépre. A tehetetlen ember azt mondja, úgyse. A tehetetlen ember nem vágja a húst le. A tehetetlen ember unja, hogy tehetetlen, mert a tehetetlen ember múltja temetetlen. A tehetetlen ember azt játsza, hogy érdektelen, mert a tehetetlen ember így mutat életjelet. A tehetetlen ember nem tud élni szeliden, a tehetetlen ember kényszerből kéri, hogy más segítsen, a tehetetlen ember nem tudja, mire képes, a tehetetlen ember színe hideg, éles, a tehetetlen ember szereti, ha más is esendő, a tehetetlen ember tűző napnányit nyit esernyőt, a tehetetlen ember azt szereti, ha nincs csend, önmagából hiányolja a nem létező Istent. A tehetetlen ember, ha lusta, na az a legrosszabb. A tehetetlen ember a puszta létével felbosszant. A tehetetlen ember jó kedvet színlel szépeleg. A tehetetlen ember azt hiszi már nem, pedig még beteg. A tehetetlen ember eszköznek látja csak a zongorát. A tehetetlen ember eltéveszti ki a jó barát. A tehetetlen embert nem lehet kiengesztelni. A tehetetlen ember azt teszi, hogy nem tesz semmit. A tehetetlen ember tudja, hogy a kulcs nála. De inkább tehetetlenségében csak a dolgot furcsája. Pace nation, world population confront their frustration. The principles of true hip hop have been forsaken. It's all contracts contractual and about money making. Pretend to be cats don't seem to know their limitation. Exact replication and false representation. You wanna be a man that stands your own. 2MC, requires skills. I demand some show, I let the frauds keep frontin' it roam like a cellular phone, far from home, giving crowds what they wantin'. Official hip hop consumption, the fifth thumpin'. Keeping your party jumpin' with an original something, Yo, I dedicate this to the one dimension. Now, no imagination, excuse for perpetration. My man came over and said, "Joe, we thought we heard you." Jokes on you, you heard a bite and that's true, but uh. The game is ill-natured, it's nothing sacred and yo, it's funny what I see some rap niggas do to make it A few will blow up, or go as far as they can take it My nine to five is just to hit, you get the party live I'm Black Thought, used to rap for sport Now the rhyme's saying rent, paying life support I take it very seriously within this industry It's various crews that try to touch me But I come with the beautiful things And I bless the track lushly. Around the world, crowds love me from doing tours Recipient of applause from all of you and yours Creator of original sounds that's in the stores you take home to absorb and sweat it out your pores now who can stop the music running through these veins infinitely go against the grain that's why my motto is to the life of limos and lights. Airplanes and trains, short days and long nights, keyboards and mics, bass chords and drum kicks. In my mental deck, they hit my head like brick as I embark on a mission, welcome into the dark. When I first sparked the arts, when the listening start, open your head wide and let the thought inside. My style fortified by all of Philadelphia. My Delph more stuff than all the wicked welfare. Mentality undetectable by the naked eye, dick. I get paid when the record is played. To put it short, I want it made like Ed, enough said. Then after that, I'm putting on my My cousin we let the ladies play with the dark skin, devil bread and discover My level is that of no other And roots true, reign official and true while I'm continuing to we never do Első közlés mai vendéges üveg, Márk, és akkor ott hagytuk abba, hogy a Libri-nél megjelent kötetben a Slam pont, pont. Ez többeteknek, André Ferencnek, Mavrákatának, és neked a különböző szövegeid, mindenféle interjúkkal színesítve, és halva meg ismerve, hogy ti előadjátok ezeket a szövegeket, azért bennem van egy nagyon nagy adag kétség, hogyha ez bekerül könyvbe, és vers lesz belőle, vagy szöveg lesz belőle, élesz kötetként, vagy itt elveszti azt az élét, amitől ez az, ami. Nekem is ilyesmi dilemmám volt, amikor felvetődött a, a könyvnek az ötlete, amiben most egy sorozat lett, tehát ez az első része negyed évente fog megjelenni, mert az elején úgy volt, hogy egy ilyen 30-40 előadónak a szövegét fogják egy nagy, a mostani nagy szlemkönyve betenni, azt ö, egészen konkrétan, most fel kell, hogy bárhányom, azt én torpadoztam meg, pontosan ilyen ö, szempontok alapján. Mert ö, azt gondolom, hogy bármelyik verset el lehet egy jó szlem, az, az nagyon sok mindent tud kezdeni egy, egy, egy jó, akár egy rossz verssel is, és, és előadható bármikor egy vers felmondható, most, ahogy latinovics mondjuk a József Attilákat mondja, hát ezt meg lehet őrni, olyan jó. Visszafele is tud működni, de sokkal kevesebb az eltállhatóság szerintem, hogyha nyomtatásba kerülnek olyan szövegek, amik eleve már olyan emberek által íródnak, ö, amik az azonnali visszacsatolása építenek so legtöbbször. De hiányzik a könyvből ez a háttér, ami a közönséget jelent, és amitől ezt akár mozgalomnak is nevezhetnénk? Igen, az a könyvben szerintem nem fordulhat elő, hogy ezt az, az átjön a nélkül, hogy valaki lejött volna egyszer is egy ilyen estre kap belőle valami képet, de azt, hogy, hogy, hogy en, ennek... Mi a, a, a kocsma szaga, az eltűnik belőle, azt hiszem, így lehet a megfogalmazni, és azért mondtam, hogy, hogy akkor legyen legalább illusztráció mellé valami, legyenek a szövegekkel, valami magyarázatok, valamilyen akármilyen melléklet legyen, akkor menne interjú, ez meg az, hogy akkor inkább legyen, hogy valami képet próbálunk az aktuális három ö, szerző adni arra, hogy ő hogy látja, de hogy nem könyv az nekem egy paradox Azért szituáció. is valós, különben ez a kérdés, mert hogy amikor indultatok 2006-ban, ez az általad is említett műcsarnok első szlembe petrány Petrányi olt szervezésében, akkor annak az volt talán a címe, vagy az volt a mottója, hogy költők és szlemmerek, mm -hmm. és azt te valahol mondtad is, hogy ez a költőknek és a szlemmereknek a harca volt, vagy a csatája volt. Tehát, hogy tényleg, és akkor most, amikor arról beszélünk, hogy ezek bekerültek így kötetbe, hogy van-e uh, harc, a szlemmerek és a verselők között, és egyáltalán mi a különbség? Tehát meg tudod-e fogalmazni azt, hogy vers és szlemmelés között mi a különbség? Ha már így írott formában beszélünk róla. Hogyha leírjuk, az lenne. Aha. Hát. Vagy éppen nemcsin. itt vesztettel el Igen, a. Nem feltétlen veszik el, de sokkal inkább benne van potenciálisan, hogy ott valami el fog tűnni. Ö, ö, azt is mondtam még anno ö, ö, a, a kiadónak, hogyha. Csak ilyen teljesen banális módon, de úgy fogalmaztam meg, hogyha ennek az a címe, hogy na azok az aktuális, vagy ezektől és ezektől a szerzőtől, azok a slam szövegek, amik szerintünk megállják a helyüket írásban című könyv, akkor én már megbékéltem volna az egészen, mert természetesen vannak olyan slam szövegek, amik akár írott formában is megállják valóban tényleg a helyüket. De nem ez a jellemző. Mégis van egy átjárás, mert hogy Lehetnéd hosszan neveket sorolni a kemény testvérektől Závada Péteren át nagyon-nagyon sokak, akik verselnek, és vagy a verstől mentek el a szlemfele, mint mondjuk Simon Marci, hmm. vagy pedig csinálják mind a kettőt. Tehát, hogy, hogy mennyire átjárható a két műfaj, vagy mennyire... A Pion István volt az első, aki kinyilatkoztatta azt, hogy Sleme szöveget tesz bele a verses kötetébe, az konkrétan az a szövege volt, amit az első országos bajnokságon mondott, és végül második lett. Ö, azt ő beletette, és ö, ez is volt az egyik ö, ö, promóciós része a, a kötetének, hogy, hogy ez már pedig Sleme szöveg, ami bekerült. Nézzétek, itt van, én ezt most beleteszem, ez ilyen. É, úgyhogy meg lehet csinálni, de az, hogy az általános dolog legyen, az szerintem kicsit tényleg olyan, hogy kiadják a, a színházi daraboknak is a szövegkönyvét, és ha nagyon után megy az ember meglehet, de hát attól még nem láttam a darabot, hogy én ezt ott elolvastam. És szerintem ez hasonló. Most ismét zene következik, és akkor még egy rövid időre visszatérünk. A nyári űrba vízdobozni bombon Romos diós kering a sok planéta, Hegyekben áll a te át a holdon, Zsebembe beszáll az édes olvadéka. De holmi krémre mondva, bám gondol, Egy egykorka gyári hordalékra, Te vagy kiért a fájba pálya fáj gyomrom, S a vaktól akár az égiszféra. Vegyél csukimba mána a granulátum, leszek csikáldva nyófa hé, igérem, s ha ő papíros oldalán a dátum, Mi majd butánk a szagva kéz a kézben. Akár egy-egy fölle járunk. Az ordidő metáprotézisében Akár egy-egy falatka fölle járunk, Az ordidő metáprotézisében Aki minden nap megújítja a teremtés hűvét Így meg a szürgét A nagy bűvész, az élet hűlét Engedi, hogy minket a hangon majd elpakolnak Nem gondolja magát a szónál nagyobnak Nem lesz se mondat, se nagy könyv Csak pár hangpergő lábdobra belső trászkorva Csenget egyet-kettőt álmomba Élő legenda Bár a verdő szélén ősz Bantva, magasan szállva, húzna a mély alattom a sötétség szájat átva Szívem motorjának belső robbanása, billentyűim dobolnának Nem gondolhatok másra, hullámom csókaják az eget szántapása Napom ráadása, forró napom szétváldása Minden felvés szemében, éb lelkem két, két mása Ébren légy, elem, levegő lebegek lehet látva Kérdésem, nem már nagyon-nagyon pici idő. Hárman jeltitek ezt az első kötetet, és hogy vannak egy kézjegyek, vagy sok a hasonlóság, és abban megmutatkoznak különböző stílusjegyek, tehát hogy mi szerint pakolódtatok ti hárman össze. Úgy tudom, és remélem nem mondok hülyeséget, hogy a koncepció az az, hogy negyed évente megjelenik egy ilyen kötet, és azt szeretnék, hogy mindenképpen legyen benne valaki, aki budapesti, valaki lány, és valaki, aki határon túli, ami egyenlőre felvidék vagy erdély lehet. Úgyhogy így lettünk összetéve, vagy akkor maradják a van lány. De közös is, tehát akár így... Ö... Nem hiszem, hogy, hogy ilyen szempontból lettünk volna összeválogatva. Az André Feri az első erdőisztlám bajnok. Fölismerhető, tehát, ha nem tudnám, hogy ki mondja, akkor fölismerhető, hogy melyiket kiírta? Na, ez egy jó kérdés. Ez elég jó kérdés, hogy olvasva meg, megtaláláld, de hogy ki melyikhez ki passzol. Na erre nem tudom megmondani a választ. Ez, na ez, ez nagyon jó, akkor érdekes. Például a te érzékenységed, <gül> vagy a te jegyét, a tekész jegyeit, azok micsodák? Én azt szeretem. Hogyha ezeket a határokat feszegetem, és hogy, hogy, hogy ne lehessen rám húzni valamilyen sémát, és azért is találok ki mindig valami olyan merőben más koncepciót a szövegekre, hogy, hogy ne lehessen megfogni azt. Azt hiszem az egy, egyik ilyen, ami a hogy hogy a koncepció a legfontosabb, nálam abból indul ki minden, és hogy az mindenképpen nagyon-nagyon masszív, konkrét, szépen végigvezetett, ívelt dolog legyen. Most az teljesen mindegy, hogy az megrikat, vagy megnevettet, vagy mind a kettő, vagy elgondolkodtat, a koncepció a legfontosabb nálam. Azt hiszem ez az egyetlen egy, amiben így bele lehet nálam kapaszkodni, de pont ez adja meg azt a szabadságot, azért is váltam. be, mondjuk a, a második országos bajnokságon azt a, azt a szöveget, amit, amit a Szkárosi Endrének meg is köszöntöm, az már egy például egy hangköltészeti dolog, amit az élet mert nem csináltam soha. És azt gondoltam, hogy címvédő bajnokként... Címvédő igen, bajnok, de szép. szép. Ja, címvédő bajnokként valamit akkor kell csinálni már, ami, hogy most nem megyek bele abba, ami, ami a kézen fekvő lenne, ami tudom, hogy nekem működik, hanem akkor igenis kockáztatni kell. Azt de például határfeszeket hogy olyan szavakat is alkalmaztok, amik közül például néhány zenéteket vagy néhány szöveget azért nem adtunk itt le, mert azt hmm. például sérteni a füleket, tehát, hogy ez is hozzá tartozik a szlemhez, vagy ez mondjuk a te a... szövegeidhez? Ilyen szempontból nincsen határfeszegetés, mert ott totális szabadság van olyan szempontból, hogy milyen szavakat, vagy milyen, milyen hangulatú szövegeti írok, én legalábbis a magam nevében tudok beszélni, tehát lehet, hogy, hogy borzasztóan profánis bunkónak hangzó dolgokat fogok mondani három percig, és az is lehet, hogy a felénél váltok, és onnantól kezdve valami nagyon lírai dolog jönni, de akkor ez lesz benne pont a trivá, és akkor ez nem véletlen történik meg. Ezekkel szeretek játszani, és ez alatt értettem a határok feszegetését. De is feszegetted azt, hogy egyáltalán, hogy lehet egy ilyen műfajt versenyeztetni, Pontoznak, tehát rendesen Igen. pontoz a zsűri. Mire? Tehát az előadásra, a szövegre, hogy mennyire kompakt, tehát hogy zajlik egy ilyen verseny, aki még ilyet Ilyen nem volt. Igyekszünk borzasztó demokratikusan tartani, amikor nem nagyon nagy tétű versenekről van szó, akkor a közönségből van kiválasztva öt ember, akik pontoznak egytől tízig, a legkisebb és a legnagyobb pontszám le is esik, hogyha valaki elfogult lenne az illetővel kapcsolatosan, úgyhogy maximum 30 pontot lehet szerezni. Azt e, a, az teljesen szubjektív véleménye abból annak a közönségből kikerült tagnak, aki valószínűleg előadást is fog pontozni, vagy hogy mennyire tetszett neki a szöveg, igen. De hát az, hogy mennyire tetszett, vagy nem tetszett ez is egy teljesen megfoghatatlan dolog, és ez azért jó, mert nincs, nincs tétje most hiába vannak ilyen nagy versenyek is az egész köré, Bocsánat, ahol milyen nyelven történik? A nemzetközi versenyen tanultam erről a legtöbbet. Például mert a holland kislány, aki, aki előttem végzett egyel, negyedik lett, ő egy borzasztóan introvertált, kis nagyon furcsa teremtény volt, imádtam, meg lehetett zabálni. Ő a saját verses kötetéből ilyen hangon olvasott fel, hogy de a saját nyelven olvas mindenki, akkor a szöveg elvész. Tehát akkor Kivetítően angolul lehetett olvasni a szöveget annak, aki nem angolul hozta. És valaki ott segített neki, és szépen, ahogy ő ment előre a szöveggel hollandul, úgy a fordítás ott volt. És negyedik lett, mert olyan jó volt a szövege, hogy ott mindenki hüledezett. Előadás szempontjából azt is mondhatnám, hogy borzasztó volt, mert hát nem csinált semmit úgy előadásilag, de hát attól lett olyan az előadás, mert olyan jellegi volt a szöveg, teljesen ő volt az, mint aki az, ami a szöveg tükrözte egymást az előadás ilyen szempontból, mert egy, egy, egy nagyon szomorú történetet adott elő, egy nagyon félén kis Tehát lány ez az szemp... izgatottság is igen. kell hozzá a versenyszellem és egyebek? Igen, az, az, azért nagyon jó a verseny. Mielőtt elköszönök, annyit mondjál meg, hogy te vagy, és mindenkinek van valami felvett neve, ez hozzá tartozik a szlamhez? Ja, nem, nem. A legtöbbünknek, akiknek van neve, így a polgári neve mellett az azért van, mert rebből érkezett, és már volt rep színpadi neve, mert ott nagyon ritkán. Sőt, lényegében szerintem senki nem nyomja a polgári nevén. Úgyhogy azok a neveket hozták magukkal, akik már reppeltek. Egyébként nem nagyon szoktak felvenni. Jó, akik szeretnének ilyet meghallgatni, csütörtökön, illetve pénteken lesz egy-egy uh, slam verseny, azt megtalálják a te honlapodon. Már csak annyira van idő, hogy megköszönöm Burger Lajosnak uh, és Páymárk szerkesztőnek, hogy uh, a műsorban közreműködtek, illetve vendégünknek, Süveg Márk száidnak, hogy itt volt, és hogy jót beszélgettünk. További szép estét kívánok, jövő héten Háj János lesz a vendégünk, Martonévát hallották.